5-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun nəfəs alətlərinin müşahiyyəti ilə oxunan məzmuru Ya Rəb! Sözlərimə qulaq az! Ah, naləmə nəzər sal! Ey Patşahım! Ey Allahım! Fəryad səsimə qulağaz az! Çünki sənə dua eləyirəm! Ya Rəb! Səhər erkən səsimi eşidirsən. Səhər erkən sənə dua eləyib cavab gözləyirəm. Çünki sən pislikdən xoşlanan Allah değilsən, Şər sənin yanına gəlməz. Təkəbbürlülər hüzurunda dayana bilməz. Bütün şər iş görənlərə nifrət edirsən. Yalan söyləyənləri məhv edirsən, ya qanı çәнlərdən, hiyləgərlərdən ikrah edirsən. Fəqət mən bu məhəbbətin naminə evinə gələcəyəm. Üz tutub müqəddəs məbəzinə qorxu ilə səcdə edəcəyəm. Yarəb, ədalətinlə məni düz yola yönəld. Düşmənlərimin üzündən Öz yolunu qarşımda düzəldi. Onların dillərində düz söz yoxdur, Ürəkləri pis niyyətlə doludur, Boğazları açıq qəbirdi, Dilləri yalan danışır. Ey Allah, onları təksirkar çıxar, Qoy niyyətlərinə görə bu şər insanlar yıxılsın, Onları saysız günahlarına görə qov, Çünki sənin əleyhinə qalxıblar. Sənə pənah gətirənlərsə, Qoy sevinsin, Qoy səni daima mət heləsinlər, Çünki onları sən qoruyursan. Səni sevənlər sevinçdən cuşa gəlsin. Ya Rəb, salihə xeyr dua verirsən, Lütfünle sper kimi onları Hifs edirsen